Hoofdstuk 77 Sireneus en die drie priesters, die uitgraving van die ingedolvenis, die wonderbaarlike medewerking van die kynkie, die opwekking van die siewe skynbaar dooie gudse van die katakombes. Die drie priesters het nou verder niks meer gevra nie, want hylle het in Joosef een man gesien wat geblyk het baie diep in die ou Egyptiese mysteries ingewaai te wees, wat andersens alleen die geval was by die opperpriesters van hierdie land. Sireneers het omgedraai en aan die drie priesters gevra hoeveel van hulle hier om die lewe gekom het. En die drie sê, machtige gouverneer, ons kan die aantal nie heeltemaal precies nie, maar daar was sekerlik meer as 700 wat daar begraaf is, die leerlinge van beide geslachte nie ingereken nie. Goed, sê Sireneus, ons sal ons spoedig na keriger van die saak oortuig. Hy daarop aan Jozef gevra of dit nie raadsam sal wees om die mense wat onder die pijn begrawe was uit te grawe nie. En Jozef antwoord, Dit is selfs ons hoogste plig, want daar sal hier en daar in die katakombes nog leerlinge levendig kan wees en dit is ons strenge plig om hulle te red. Toe Sireneus dit woord, het hy dadelijk 2000 werkers laat roep, wat onmiddellik moes begin om die pijn op te ruim. Binnen enkele ure is reeds 7 lyke te voorskyn gehaal, en dit was juist die 7 gidsen van die katakombes. Sireneus sê, Verklik, dit spuit my oor hulle, want sonder hulle hulp sal ons nie veel uit in die onderaardse doel of van talloze gange nie. Maar die kyntjie sê aan Sireneus, My Sireneus, Wat die katakombes betref, daarin sal nie veel goeds aan te tre wees nie, want hierdie doelowe is al sê dat verskye eeuwe gebruik en is vol modder in allerlei ongedeerdes. Hierdie sewe gidsen van die katakombes het alleen maar die titel as zodanig, maar geen een van hulle het nog ooit in, in katakombe betre nie. Gaan kyk, so dat jy kan glo wat ek jou vertel, Ek sê jou ook, dat hierdie siewe gidsen nie heel te dood is nie, maar alleen verdoof lee en daarom weer tot lewe geroep kan word. Laat hulle dier enkele sterk vrouw af aan die slape, aan die bors, in die nek en aan die hande en voete vryf, dan sal hulle spoedig uit hulle verdoving ontwaak. Serenius sê aan die kynkie, oe jy, my lewe, as jy hulle sou aanraak, dan sou hulle toch ook beslis ontwaak maar die kynkie antwoord daarop, doen wat ek jou aangeraai het, want ek mag nie te veel doen nie, ek wil nie in plaas van in sien en oordeel aan die wereld gee nie. Sireneus het hierdie woorde weliswaar nie verstaan nie, maar hy het nogthans die raad van die kynkie gevolg, hy dadelijk tien sterk jongvrouwe laat haal om die siewe gidsen te vryf. Na paar miniete het die siewe wakker geword en aan die omstanders gevra wat met hulle gebeur het, en wat hier aan die gebeur was. En Sirenes het hulle dadelijk na een goeie herberg laat bring. Die volk was echter hoogst verbaasd oor hierdie opwekking, en het groot eer aan die jongvrouwe bewys.